Коли саме сталася ця історія, точно невідомо, не зберіглося про це достовірних відомостей. Але, як стане зрозуміло з цього оповідання, відбулося це тоді, коли вже небо розсікали великі літаки, що могли долати відстані між континентами. Так чи інакше, але це було у другій половині ХХ століття – не раніше, але і не в епоху мобільних телефонів та супутникового інтернету. Тепер вже і не дізнатися подробиці, як саме група людей опинилася на безлюдному архіпелазі в океані. Точно відомо, що сталася катастрофа. Чи то корабель, чи то літак розбився. Але частина людей, пасажирів, членів екіпажу того літака або корабля вижило. Але для доладності викладення зробимо припущення, що це таки був корабель. Отже, біля берегів незаселених островів в океані розбився корабель. Потужний ураган підхопив його на маршруті нічогенько так, пошматував, розбив важливе обладнання, таке як рація, відніс далеко від первісного курсу і нарешті кинув на скелі. У цій халепі вижило лише кілька десятків людей. На їхнє щастя вони побачили, що поруч із місцем загибелі корабля є якась земля. Різними способами вони досягли тих берегів, де змогли дочекатися, поки вщухне стихія. І ось настав ранок. Ізморені, знесилені та виснажені люди роззернулися довкола. Вони побачили таке. Широка смуга пляжу з брудним піском була заповнена тим, що зазвичай виносить на берег океан, тобто різноманітним мотлохом. Сам океан біля берегу був тут дуже мілким. Аби зайти у воду хоча по коліну, треба було брести не менше ніж кілометр, і тому вся смуга прибою також була заповнена океанським мотлохом. У перспективах водних просторів, неначе обламані каріїсні зуби якогось морського велетня стирчалі білі скелі. До них було просто рукою дістати. Навколо плавали якісь речі з корабля, що зазнав катастрофи. Самого судна не було видно ніде. Швидше за все, він пішов на дно. Це те, що побачили щасливці, які врятувалися з боку океану. І коли вони обернулися до берега, то побачили відразу біля пляжу ліс, де корені дерев підіймали їхні стовбури над поверхнею. Скидалося на те, що під час припливу вода затоплювала ці рослини. Але було таке дивне враження, нібито дерева намагалися вилізти з ґрунту та втекти. Густа зелень дерев створювала непроникну стіну, за якою нічого не можна було розгледіти, А над лісом височили високі, покриті рослинами пагорби. І над цим клаптиком землі, що умивався океаном, сходило пекуче тропічне сонце. Отже, Врятовані з'ясували, на якій землі вони опинилися. Чоловік у залишках уніформи, а це могло свідчити, що він міг бути капітаном затонулого корабля, вийшов наперед із авторитетним виглядом і спробував взяти слово. Пані та панове, але вимовити він встиг лише це. Сильний поштовх збив його з ніг. Вже лежачи на піску капітан, потім з'ясувалося, що це був помічник капітана. Але це не має принципового значення. З обуренням вигукнув. «Що за неповага? Я представляю закон!» На його зубах хрустів пісок, і той, хто стояв тепер перед натовпом, лише зневажливо зиркнув на нього. Цим брутальним нахабою був молодик під два метри зросту, неймовірно широкий в плечах і, безсумнівно вельми сильний. Розставивши товсті, як стовбури дерев ноги, якомога ширше і схрестивши м'язисті руки на грудях, він посміхнувся. Поросячі очіці його просто зникли при цьому перетворилися на дві вузенькі щелинки. Неквапом він окинув оком ошелешених людей і вагомо промовив. «Мене звати Пінкі. Тепер ви всі будете робити те, що скажу я. На цьому острові тепер я закон». Врятовані і з жахом дивилися на неймовірного велетня. Але не всі. Несподівано почувся спокійний та іронічний голос. А звідки ви надибали інформацію, що ми знаходимося на острові? Всі подивилися в бік сміливця, що посмів стати поперек нового короля гори. І вельми здивувалися, бо тут, вдалині, від Цивілізації, аби казати так впевнено, слід мати аргумент у вигляді міцних м'язів. А цей зухвалиць аж ніяк не дружив зі спортом. Він був неймовірно худим та херлявим довганем з кудлатою бородою та довгим волоссям. Типовий хіппі. Ручки та ніжки у нього були тоненькі, без жодного натяку на силу. Такого Пінки не треба було і штовхати. Він, здавалося, впаде від самого лише погляду велетня. Пінки на цю фразу не те, що поглянув у бік херляка, а так би мовити, звернув увагу, чи радше приділив лише частину своєї уваги. Тобто він скосив трохи очі та зміряв на хабу поглядом, оцінивши опонента, новий король гори зробив свій висновок і неквапом повернувся та повільно і спокійно рушив у бік тіні під деревами. У цей час сталася ще одна річ, яка вплинула на хід подій. Упінки з'явився Посіпака. З натовпу виділився сухоребрий високий чоловік з якоюсь вовчою фізіономією і зачіску їжачком сірого волосся. Він був чисто поголений. Цей сухоребрий підбіг до Пінки та, зіщулившись, улесливо промовив щось. На цей раз Пінки зупинився та уважно оглянув сухореброго. Перед собою він побачив чоловіка з явними ознаками кримінальника. Про його певний статус серед злодіїв свідчило татуювання на руці. Від очей Пінки не сховалося нічого важливого. Він і тут зробив свої висновки. Коли продовжив свій шлях, то вже давав казівки сухореброму, що став його спільником. Худий кримінальник уважно слухав свого ватажка і енергійно кивав головою. Через хвилину Сухоребрий повернувся до юрби людей, які пережили катастрофу і розгублено стояли зараз на березі. Вони явно не знали, що їм робити далі, і в цей момент вони отримали чіткі вказівки. Сухоребрий звернувся до них гучним, грубим і навмисно гогнявим голосом. Певно, таким тоном зверталися наглядачі до рабів на бразильських фазендах. «Слухайте сюди, я повторювати не буду», – сказав Сухоребрий. «Хто не буде слухати пінки, отримає шрахтель. Ясно вам? Ніхто, окрім самого кримінальника, не відав, що таке шрахтель, але вони – Орієнтувалися на інтонацію та контекст, з яким це було сказано. І всі втямили, що на острові з'явилася влада, і влада ця спирається на насильство. Тому краще не сперечатися і слухати все, що скаже Пінки та цей сухоребрий. «Мене звати Обермайєр», – вів далі бандит. «Ти...» «Ти, і ти, ідіть за мною, я дам вам роботу. Всі решта за паном Пінки. Він скаже, що вам робити далі». І народ підкорився. Але раптом перед похмурим натовпом знову постала фігура бородатого херляка. Молодий чоловік бадьорим, пронизливим голосом повторив своє запитання. «Шановні!» Звідки ви взяли, що опинилися на острові? Це ж ніяк не є очевидним. Цей худорлявий молодик явно хотів, аби його слова почули на узбережжі всі. Понурі люди зупинилися. Обермайер, який вже керував сильнішими чоловіками, аби ті діставали з води речі, зупинився та здивовано обернувся». І навіть новий король острова Пінки звернув увагу на цей голос. І поки народ якось розгублено дивився на Херляка, той промовив таким же рішучим та дзвінким голосом. І за яким правом тут розпоряджаються ці бандюгани? Згідно з усіма законами, влада належить тут шановному капітанові. Люди завмерли. В цій тиші було чути лише шум легкого вітерця та спів пташок, що ширяли в небесах. Настав вирішальний момент. Певно, у Пінкі був чудовий слух. Або він просто оцінив ситуацію якось інтуїтивно. Оцінив і вирішив, що треба притлумити непокору в зародку. Його очіці знову звузилися, але тепер не через посмішку. Він зловісно примружився і почав неквапом підводитися зі свого трону. Але його шакал Обермайєр випередив свого володаря. Дивною ходою з вихилясами він підійшов до худорлявого. Така манера здивувала всіх. Саме цим Обермайер і скористався. Він начебто і не бив, а нібито неоковирно поплескав худорлявого по грудях. Та в наступну мить хлопець впав на коліна і захрипів. З рота в нього пішла кров. Обермайер повернувся до натовпу і промовив низьким хрипучим голосом. «Чого стали?» «Худко, пішли!» Це було страшно. Ніхто не посмів і слово вимовити. Пінки знов сівся на трон. Народ потроху підходив до свого правителя, аби дізнатися про свою долю. Але все ж таки знайшовся ще один сміливець. Це був невисокий, кругленький чоловік, у гавайській сорочці. Він схилився над худорлявим, що вже лежав на піску. Було побоювання, що Обермайер вдарив його ножем. І кругленький, як міг, став надавати худорлявому першу допомогу. Він обережно переклав його з боку на спину, розтібнув сорочку на грудях та оглянув порізів ніде не було скидалося на те що це був той хитрий напад яким володіли досвідчені кримінальники боляче спитав кругленький ні відповів худорлявий лише дихати важко нічого це скоро мине все буде гаразд просто лежіть не ворушіться а Тим часом народ зібрався перед троном нового короля острова. Було це якось безглуздо, майже всім було ніяково, звісно, окрім двох похідків, Пінкі кивком голови підізвав до себе Обермайера і зараз щось негрімко говорив йому, певно давав казівки, які він мав передати людям. Кримінальник Обермайер запопадливо нахилився до пінки та кивав головою. «Значить так», – гаркнув Обермайер, коли випрямився. Він чітко та недвозначно давав команди. «Якщо не бажаєте висохнути з голоду, треба витягти на берег вантаж, який плаває. Так що...» Підняли свої дупи та негайну воду. Худко, давай, я двічі не повторюватиму. Всі розвернулися та пішли в сторону океану. Всі, окрім одного джентльмена, який якось м'явся. Певно, він мав заперечення та не наважувався висловити їх. Це був високий та огрядний чоловік з довгим волоссям, що було зібрано у хвостик на потилиці. Одягнутий він був по колоніальному, у френч, під яким була сорочка з краваткою, шорти з гетрами та чоботи. «Я сказав, двічі не повторюватиму!» прогугняв Обермайер. «Давай, свиня!» Пішов працювати, чи тобі пояснити особливо? Панове, відповів джентльмен у френчі, вам не здається, що це неправильно? Що? Обермайєр аж підскочив від несподіванки. Люд, який рухався в бік припою, обернувся. Пінки навіть відкрив рота очі бугая. Округлилися. Я маю на увазі, що це не етично. Користуватися речами загиблих і взагалі ви панове, поводитися неправильно. Не можна вчиняти терор. Той молодик мав рацію. За яким правом? Люди, що дивилися на цю сцену, розривалися від протилежних почуттів. З одного боку це було трагічно. Але водночас на їхніх лицях мимоволі з'являли легкі посмішки. Джентльмен у колоніальному костюмі був смішним. Та й взагалі більшість присутніх не могли відкараскатися від відчуття, що цей дивний чоловік їм знайомий. І коли Обермайер став підходити до смішного джентльмена, той спробував стати у боксерську стійку. Але стало ще смішніше. Його пухкенькі пальці, складені у кулак, були не загрозливі, а кумедні. Обермайер цього разу використав інший прийом. Він не став бити, а просто дав підніжку. Джентльмен у Френчі полетів обличчям у пісок. Волосся розметалося, гудзики на Френчі повідривалися. І тут майже всі остаточно зрозуміли, хто ж це перед ними. Це був відомий телевізійний комік, що з'являвся на екранах по всьому світу у популярному шоу. Саме його розпатлене волосся остаточно у цьому переконало а ще таке знайоме всім телеглядачам кумедне падіння і хоча телевізійний клоун намагався бути серйозним та й ситуація була швидше драматична все одно мимоволі народ розвеселився хто відверто реготав як пінки та обермайер Хто тихо сміявся, майже крізь сльози. Хто криво посміхнувся. «Обер, не чіпай більше цього клоуна!» Спроквола промовив пінки, коли до схочу насміявся. Це буде типу блазень. А тим часом клоун підняв лице з піску і тихо промовив сам до себе. Левік впав. На його щоках текли гіркі, щирі сльози. Через тридцять хвилин, поки народ покірно виконував вказівки двох бандитів, худорлявий молодик, телевізійний клоун та співчутливий чоловік зібралися трохи на далі від усіх інших, під пальмою. Хирлявий молодик вже був цілком бадьорий. Саме він і проявив ініціативу. Настав час знайомитися, мовив він. Мене звати Тібері Меттьюз. Я американець з Каліфорнії, доктор біології. Але для друзів я просто тібо, як і для вас. А я, Марко Дінаполі, ваяжер з Риму, представився той самий невисокий помненький чоловік, що проявив співчуття до Хирлявого молодика, якого, як ми вже знаємо, звали Тібо. Ну, а я почав був телевізійний клоун. Він не звик бути у таких ситуаціях, коли треба відрекомендувати себе, тому трохи м'явся. Була певна дилема, як представитися, бо знали його як Левіка, кумедного клоуна. Його так звали всі, навіть власна сім'я, менеджер та слуги в його домі. Але обставини, в яких він опинився, були драматичні, і тому представлятися ексцентричним ім'ям здавалося недоречним, а називати свої паспортні дані було незвичним. – Стривайте, – перебив його Тібо. – Ви ж актор з гумористичного шоу. Клоун, так і так, я Левік, зізнався клоун, і зробив це він у своїй звичній телевізійній манері, за якої його знали мільйони. Але ці його слова, промовлені хрипким голосом, зніяковій вигляд та щира інтонація, мимоволі викликали усмішку. Неймовірно, до. Комі бояжера Марко, тільки зараз дійшло, хто перед ним. Дасте автограф. Мої малі не повірять, я бачив самого Левіка. Панове, Тібо знову перервав. Ну не час зараз для автографів. Ми у скруті, ви не забули? І що ви пропонуєте, пане Тібо? Пан Левік спробував бути серйозним. Просто Тібо поправив його молодий біолог. Ситуація така, що ці бандюгани захопили владу у нашому невеликому колективі. Чинити опір їм ми не в змозі. Не в змозі, скрушно похитав головою Марк. Отожбо, але вони йолопи, та своїм керуванням доведуть нас до голоду. Я так зрозумів, що Пінки не має жодного плану, Думки його короткі – зібрати те, що залишилося у морі після катастрофи. Та на цих харчаємося хіба що кілька днів, не більше. А ви впізнали цього пінки? Очі Марко знову запалилися ентузіазмом. Він теж знаменитий. Це відомий учасник «Боїв без правил» Пінкі Гомс з Філіппін. Справді? Стену плечі матібо, вперше чую. Менше з тим, треба щось робити, слід з'ясувати наші координати, налагодити рибальство та, можливо, полювання, потім подбати про захищене житло. Якщо ми тут затримаємось, потрапимо в сезон дощів. Я вже не кажу про малярію. Житло слід спорудити якомога вище, де ризик бути укушеним малярійним москітом менша. Тібо, дорогенький, Левік, так само як і Марко, був песимістом. Ми не зможемо переконати цих громіл, а спертися нам нема на кого. Подивіться, це пенсіонери, жінки та неспортивні чоловіки. І вони вже цілком їм підкорилися. Маєте рацію, Левіку, кивнув головою Тібо. Ну і біз з ними. Ми зробимо своє товариство. Як? В один голос вигукнули Левік та Марко. А так, ось що я пропоную. Ми перепливемо на інший острів. Ось туди. Тібо не став вказувати пальцем, а просто кивнув головою. Неподалік височили скелі іншого острова. Тут же ніяких сумнівів не було. Це точно був острів. Я тут трохи розвернувся і зрозумів, що там буде краще. По-перше, там є скелі, а де скелі там печери, тобто сховок від дощу. На голих скелях «Я вгледів птахів. Як біолог стверджую, нині сезон гніздування, а це яйця, тобто, по-друге, це їжа. По-третє, на скелях ми можемо запалити сигнальний вогонь, тоді шанси, що нас побачить якийсь корабель, суттєво зростуть». «А це гарна справа», – усміхнувся Марко. Завтра і попливемо. Ніяких завтра, твердо промовив Тібо. Тільки сьогодні він мав рацію, бо зволікання могло призвести до повного потрапляння під тиранію двох бандитів. Лише той факт, що Пінки та Обермайер були зайняті тим, що коперсалися у чужих речах, що їх діставали з води та приносили до них безвольні потерпільці, давав їм можливість ось так просто уникнути трудової повинності. Як тільки громили звернуть на них увагу, поженуть на роботу. Спершу Левік та Марко не хотіли пристати на пропозицію, просто негайно відбути у подорож до сусіднього острова. Це здавалося їм аж надто радикально. А Марко той просто боявся води та не уявляв собі, як взагалі він може це здійснити. Але енергія Тібо подіяла на них. Молодий вчений запевнив їх, що треба просто зараз рушати в путь, поки не почався приплив, коли течія між... Островами посилиться Тоді і справді Переправитися буде неможливо Бачте колоду Що плаває метрах В тридцяти від берега Вона наш шанс Ми осідлаємо її Та швидко Перепливемо на сусідній острів До нього Не більше кілометра Це було б чудово Зауважив Левік А чим ми будемо веслувати? В житті іноді бувають хвилини, коли все виходить, справи ніби робляться самі по собі. Так сталося і тут. Якщо відверто сказати, то Тібо просто не думав про весла, коли казав, що за каною їм буде правити колода в океанських хвилях. Але як тільки він підвівся та розвернувся довкола, Йому на очі потрапили якісь деревинки, що лежали на межі між лісом та пляжем. Коли саме океанський припив, прибив їх до цього берега, та з якого вони були корабля, тепер про це вже і не дізнатися. Але вони, деревинки ці, чудово підійшли для веслування. І вони попливли. Отже, почалася робінзанада двох груп людей на двох тропічних островах. Перша група складалася з трьох десятків людей на чолі з авторитарним лідером, таким собі Альфа-самцем та його посіпакою. Пінки та Обермайер встановили чіткі та жорстокі закони існування. Кожен з членів групи мав зобов'язання шукати їжу та цінні речі. Все це слід було приносити безпосередньо головному. А там вже Пінки розподіляв все на свій розсуд. Звісно, найкраще він забирав собі. Це неймовірно розбестило його. Він цілими днями лежав у курені де йому робили прохолоду, обмахуючи великими пальмовими листями. Для цієї роботи він відібрав кількох найбільш здорових та симпатичних дівчат. Вони не лише створювали приємний мікроклімат в оселі, але й надавали інші, так би мовити, послуги. Фізична активність пінки була мінімальною, тому він розкабанів і тепер був схожий на борця Сумо. Лише час від часу вибирався він до моря, аби трохи попирнати у хвилі. Бета-самець, тобто другий номер в авторитарній ієрархії колишній кримінальних Обермайер, став, так би мовити, виконавчою владою на острові. Він особисто карав за непокору та поганий результат роботи. Окрім того, розподіляв те, що давав йому пінки. І в той час, як лідери групи та їхнє оточення жиріли, решта людей були у жалюгідному стані. Ніхто з них не знав основ виживання на безлюдному острові. Не лише мисливці та рибалки були з них кепські, але і збирачі були так собі. Апатія та зневіра панували серед цих пригноблених верст. Вони мало спілкувалися один з одним. Навіть елементарне співчуття було серед них в дефіциті. За хворими ніхто не доглядав. А через те, що тропіки – досить важке місце для сучасної людини, і підхопити будь-яку хворобу можна легко, то дуже скоро половина групи лежала в лихоманці, а незабаром сталася і перша смерть. А ось у другої групи, яка складалася з молодого вчиного Тібо, комівояжера Марко та клоуна Левіка, справи складалися Куди як краще? Правда, під час переправи з острова та острів вони ледь не загинули. Коли вони осідлали колоду, що плавала у воді, то спершу досить успішно вислували на ній у протоці між островами. Але приплив, що почав набирати сили, став відхиляти колоду в сторону. Це б мало Фатальні наслідки, якби це був відплив. Тоді б їх винесло у відкритий океан. Але приплив гнав колоду у простір між кількома островами. Течія утворювала там різноманітні потоки. І ось один із таких потоків виніс їх на берег. Саме туди, де утворилися природна пастка для того, що приносила течія. Коли вони очманілі та злегка перелякані впали від втоми на брудний пісок, хібо знайшов у собі сили промовити. «Джентльмени, мушу визнати свою помилку та перепросити. Ми могли загинути. Але далі справи цієї групи на другому острові пішли краще. Вони знайшли печеру, яка була не глибокою, але сухою. Це був хоч і не ідеальний варіант, але цілком прийнятний. Потім вони наносили туди сухі водорості, різне гілляча та траву зі схилів, паливо для майбутнього вогнища. Тібо Хоч і був хлопцем субтильним, але багато знав та вмів. Саме він зміг добути вогонь одним зі способів, яким користувалися ще первісні люди. І вже надвечір вони мали теплу оселю та поживну вечерю. Тібо мав рацію, коли казав, що в цей період року на острові кубляться тахи – Їхні яйця і пішли в їжу. Вдалося навіть підсмажити яєшню, кинувши яйце на розжарений камінь з вогнища. Наступні дні були насичені інтенсивною і плідною працею. Дослідили породи острова і знайшли вулканічне скло або обсидіан, і це було дуже важливо бо можна було зробити гострі обсидіанові ножі та сокири. Отже, тепер у них були знаряддя праці, засоби полювання. Життя потроху налагоджувалося. Рибу ловили на мілинах у дуже простий спосіб. Робили з каменів загородки, куди риба заходила під час припливів. Таким чином відплив ізолював той імпровізований басейн з рибою, вода через дірки виходила, і вони просто збирали її з піску. Риби було настільки багато, що її солили у печері. Цілі герлянди різноманітної риби висіли на мотузках у їхній затишній оселі. Мотуски робили з волокон деяких пальм. Обстановка в маленькому колективі була здоровою. Тут всі були рівними серед рівних. Ніхто не домінував, ніхто не знаходився під психологічним тиском. Про насильство не могло бути й мови. У кожного в печері був приватний куточок, своя кімната чи каюта, яку відділяли ширмою, зробленою з великого листя. Непокоїли дві обставини. Як повернутися до цивілізації та що відбувається з першою групою людей? Тібо висловлював припущення, що там, де керують такі, як Пінкі і Обермайер, добра чекати не слід. Але й він не уявляв, наскільки там все було погано. Порадившись, Тібо, Марко та Левік вирішили, що необхідно з'ясувати обстановку на сусідньому острові. На розвідку відправився Тібо. Цю вилазку він запланував здійснити вночі. Це не була безглузда авантюра. Підготовилося до неї вельми ґрунтовно. В першу чергу слід зазначити, що Робінзонам Вдалося змайструвати каної. Це була нелегка робота. Треба було видовбувати з цілої колоди вузенький човен. На жаль, у них не вийшло того прекрасного плавального засобу, яке створюють представники диких племен. Тубільці роблять просто шедеври. У сучасних цивілізованих людей все вийшло набагато грубіше. Але ж Слід визнати, вони робили це вперше в житті. В будь-якому разі човен в них уже був. Спостереження за поведінкою океану біля островів підказало їм чудові прийоми плавання. Бід острова, звідки вони втекли, найкраще було пливти під час припливу, а у зворотньому напрямку – від іншого острова, навпаки, під час відпливу. Саме тоді течія сама виносила тебе до місця призначення. І приплив був якраз вночі. Якщо я не повернуся, то в жодному разі не робіть спроб слідувати за мною. Продовжуйте те, що ми задумали. Будуйте плід та відправляйтеся на південь. Населений острів – Порівняно недалеко, доплисти можна. Без тебе, Тібо, у нас набагато менше шансів вижити, зауважив Марко. Але якщо ви дістанетесь до цивілізації, допоможете і мені, і всім іншим. Не треба думати про гірше, зауважив клоун Левік. Повертайтеся живим та цілим, Тібо, ми у вас віримо. Ніч була темною, але, як відомо, цілковитої темряви на землі не буває. Коли очі звикають до нічного світла, то під зоряним небом можна досить добре бачити. Кібо був, хоча і досить високий на зріст, проте неймовірно худий, він не перевантажив легенький човник. Коли він зайняв своє місце в дерев'яній довбанці, його друзі добряче штовхнули човен, хвилі підхопили його, і небезпечна мандрівка почалася. Над головою було зоряне небо, чорне, в суціль всіяне зорями, виразно виднілися магеланові хмари, сусідні галактики, це, а також південний хрест були єдиними знайомими об'єктами на південному небі. Але цього разу Тібо не звертав увагу на шалену красу зоряного неба. Хвилі були темні, і виникало враження, що каної пливе по чорному ніщо. Проте найбільш яскраві зорі все ж таки відблискували від поверхні води Човен швидко відплив від берега течія відпливу легко несла той човен і незабаром тібо стало страшно бо опинився він ніби у порожньому просторі під ним чорна вода а зверху чумацький шлях острови були неначе якісь Невиразні темні смуги. Чи, можливо, то були океанські хвилі? Та ні. Ось попереду проглядає чіткий силует. А що як мене зараз пронесе повз острів і я опинюся у відкритому океані? Ця думка так налякала тібо, що адреналін змусив його енергійно працювати веслом. Направо треба грести направо там перший острів але всі ці хвилювання були даремними течія припливу впевнено несла легеньке каное до берега ось вже темні обриси острова стають чітко видимі а потім вони ці обриси починають швидко зростати і нарешті каное на швидкості врізався у пісок мілини. Тібо виліз із човна, поклав у нього весло і потягнув каноє на берег. Спершу треба сховати його так, аби приплив не підхопив плавучий засіб та не відніс чорт знакуди. Тібо вгледів у темряві якісь кущі і прив'язав човен там пальмовою Мотузкою. Тепер треба було знайти людей, що залишалися на острові. Зі спостережень від свого острова він знав, що вони продовжували мешкати зовсім близько від води, на невеличкій дюні. На жаль, вони не подбали про пошук більш вигідного місця для проживання, і кожного разу під час припливу їхня дюна з усіх боків була оточена водою а іноді вітер гнав хвилі на берег, і вони всі були мокрими. Тібо став обережно, неквапом рухатися вздовж берега і мав острів з лівої руки, а море з правої. Таким чином він обходив острів по береговій лінії проти годинникової стрілки, якщо дивитися згори. Він не мав уявлення, куди саме, Прибило його каноє, тому Дюна із поселенцями могла опинитися і у нього за спиною, і тоді йому належало б обійти по берегу весь острів, аби надибати людей. Від усвідомлення такої перспективи настрій у Тібо трохи підупав, але вже за третім поворотом він побачив світло від вогнища. Тоді він став вступати ще обережніше. Тібо очікував побачити щось більш організоване, щось таке, що справляє враження хоч якогось порядку. Як-не-як, -як, але тут була застосована сила, проста фізична сила, і саме тому у цій ієрархічній спільноті мав би бути той лад, який мав би привести Хоч до відносного, але достатку. В реальності все було неймовірно жалюгідно. Біля вогнища сиділи та лежали люди у жахливому стані. Вони всі були худі, змарнілі, обідрані. Хтось лежав. Скоріше за все, ці спали. Таких було з десяток чи більше. А двоє сиділи Біля чахлого вогнища, що вже згас, і тепер просто це було жарке деревне вугілля, що дотлівало. У такому невірному світлі, здавалося, нічого до пуття не роздивишся, але для натренованих очей тібо тут було більш ніж достатньо світла, і не через брак освітлення він далеко не відразу впізнав тих, Хто сидів біля вогню. Так це ж капітан пронеслося в голові у молодого біолога. Як же він змінився, неначе на двадцять років постарів, обережно наблизившись, тібо зацохотів, неначе комаха, це він вмів імітувати голоси природи. Мимоволі, ті, хто сиділи біля вогню, обернулися на звук і спершу перелякалися. З темряви на них дивився волохатий кудлатий дикун зі списом. Але на диво, цей дикун був в окулярах, що вже в наступну мить дало їм поняття, хто ж то перед ними. Тібо приставив палець до губ із закликом зберігати тишу, а потім. Помонив їх за собою у темряву. Четверо померли, ще п'ятеро лежать у лихоманці. Їжі дуже мало. Її відбирає Пінки. Не знаю, що буде далі. Ми всі скоро сконаємо. Тібо і капітан сиділи у кущах та тихо розмовляли. Капітан розповідав про кепський стан справ серед спільноти врятованих. Ситуація була настільки жахлива, що навіть Тібо, який чогось такого й очікував, був у шоці. От що, капітане, промовив рішуче молодий біолог. Якщо цей дегенерат Пінки встановив тут первісний лад, то нехай нарікає сам на себе. Ще до світанку я наколю його, на свій спис. Що ви, молодий чоловіче? Заперечно похитав головою капітан. Навіть не думайте. Пінки спить дуже чутливо. Ви не проберетесь до нього. А головне... Він знайшов серед розкиданих речей пістолет. Тепер він спить з ним. Час від часу він влаштовує стрілянину по птахах. І треба сказати, влучно стріляє. У вас не буде шансів. А ще ж його пес, цей Обермайер. Ви зі своїм списом не маєте шансів. На який час запанувала мовчанка? Тібо гарячково думав. От значить як, нарешті сказав він. Тоді так. Ось тримайте. Він зняв з поясу ремінь, на якому висів невеликий восьмикратний бінокль. А вам хіба не треба? У мене ж відберуть, пінки відбере. От і добре, у цьому і є мій план. Зробіть так, аби він відібрав його якомога швидше. А потім так, нібито невимушено спрямуйте його увагу на наш острів. В скелі, де розташована наша печера, дуже добре видно від вашого острова, а в бінокль... Він побачить, скільки у нас там сушиться риби, багато смачної риби. Підігрійте його інтерес до цієї великої жирної риби. І все це так, ніби не вимушено, аби він забажав сам переправитися на наш острів та забрати рибу. І підкажіть йому, що під час припливу, саме під час припливу, чи я сама винесе плід до нашого острова Молодий чоловіче, нащо це вам? Це ж безумство Ви ж не хочете стати його рабами От саме тому, що не лише я не хочу стати його рабом Але й маю намір витягти з цього рабства і вас усіх Ви зробите те, що я сказав На все добре я відбуваю, бо починає світлішати. Після цих слів Тібо зник у заростях. Пінки клюнув на цю наживку. І досить швидко. Вже за три дні від першого острова до другого відплив великий плід, де були зібрані всі до одного члени першої групи робінзонів. Плід був недолуго зроблений, Погано тримався на воді, тріщав та розвалювався, але, попри все, плив собі поволі на хвилях. Помітив наближення гостей Марко. Він був на чергуванні, які на другому острові тепер були постійними. Не можна було прогавити прибуття Пінки. Як тільки Марко зрозумів, що то саме плід пливе до їхнього острова, він подав своїм товаришам сигнал негайно повертатися. Коли Тібо та Левік, захекані після підйому, вбігли у печеру, Марко вказав їм на протоку. Нарешті вигукнув у нервовому збудженні Тібо. Ось тепер буде весело. Те, що Тібо назвав веселим, Почалося приблизно через півгодини, коли плід з прибулими врізався у пісок. Першим скочив на землю Обермайер і запопадливо підставив свою спину, аби острівний теран Пінки міг зручно зійти з плоту. Потім потроху на берег вилізли інші. Зустрічали їх клоун-левік та Марко. Ну, як зустрічали? Вони просто стояли перед ними в 30-х роках і спокійно дивилися. І тут же впало в око колосальна різниця в кондиціях з одного боку Левіка з Марком, а з іншого тих, хто прибув. Ці останні були страшенно худі та зморені. Деякі були настільки хворими, що ледь стояли на ногах, а дехто взагалі і не підводився. А ось Левік та Марко були кругленькі, засмаглі. З першого погляду було видно, що це здорові люди. У групі прибулих лише Пінки та Обермайер виглядали нормально. Ступивши по піску, Кілька кроків Пінкій зупинився і схрестив руки на грудях. Зі своєю кривою посмішкою він оглядав острів. Позаду нього, неначе шакал, тримався обермайер. І поки він вирішував, що робити далі, пролунав дзвінкий голос Він, голос цей, прозвучав, неначе крик чайки, над острогом, і всі люди що були тоді на пляжі, почули його і повернули голови у напрямку, звідки доносилися ці звуки. І там, трохи на стояла струнка фігура тібо. Він був схожий швидше не на дикого, а на дивного аборигена з довгим, скуйодженим волоссям, зарослий по самі очі бородою, але в окулярах з елегантною, модною оправою, закутаний у якісь шкури, але у квітчастій і навіть випраній сорочці, з списом, що був з кам'яним наконечником, але з ремінцем на якому висіла сумка. Він стояв, широко розставивши ноги, і вся його поза, а головне, слова. Це був зухвалий виклик, виклик здоровезному, брутальному пінки. А потім ще й додав кілька слів таких брутальних, Таких зухвалих, що вони не могли не викликати реакції у велетня пінки. Бабіши Тібо навіть врахував деякі національні особливості цього борця змішаних єдиноборств. І всі, всі чули це. Люди, що були тоді на пляжі невідомого острова, стояли ошелешені та спантеличені. У когось широко розкрилися очі, може від здивування, а може від жаху, бо вони відчували, зараз може щось страшне трапитися, а хтось ховав криву глузливу посмішку, ховав, бо знав, як страшно на це відреагує Пінкі, а велетень не на жарт розлютився». До того моменту ніхто із потерпілих у катастрофі не бачив підки розлюченим. Він навіть ніколи не демонстрував хоч скількість сильних емоцій. Це був ледачий азієць, але тут він просто шаленів, очі налилися кров'ю, його могутні груди здіймалися від глибокого дихання. Він навіть заричав, неначе розлючений бик, і деяким присутнім здалося, що з його ніздрів йде пара, хоча їм це таки примарилося. Обермайр з готовністю вийшов вперед, аби покарати цього нахабного бороданя, цього херляка, та Пінкі відштовхнув його своїм лаписьком. Так штовхнув, що кримінальник Відлетів на кілька метрів Та впав на пісок Не лізь Проричав велетень Після цих слів Він вийняв за поясу Пістолет І повільно зняв зброю З запобіжника Було ясно, що Комусь Смерті не уникнути Пінки прицілився Тримаючи Великий, великокаліберний пістолет обома своїми лаписьками. Всі замерли. Та попри наведену на нього зброю, Тібо продовжував зухвало стовбичити. Він навіть не думав тікати. Хтось ахнув. Але тут Пінки, попри свій стан, зрозумів, що вцілити з пістолета з такої відстані Буде важко, а точніше, просто неможливо. Для прицільної стрільби з такої зброї, як пістолет, тібо стояв занадто далеко, пінки опустив пістолет і побіг в напрямку зухвальця. І лише тепер тібо, неначе прокинувся та хутко стрибнув у густі тропічні зарості, що росли. За його спиною, але перед тим він кинув на адресу розлюченого Бугая ще одне образливе слово. Це надало велетневі сили, і з диким ревом він врізався у зелену гущавину. Гонитва чи полювання почалося. Пінхі, попри свою чималу вагу, бігав вельми швидко. Певно, на відкритій місцевості він би наздогнав худорлявого хлопця без проблем, бо все ж таки був професійним спортсменом, але в заростях Тібо мав чимало шансів уникнути кулі у потилицю. Кілька разів Пінкі був у вигідній для стрільби позиції. Він наводив пістолет та навіть встигав вистрілити. Та Тібо маневрував біг зігзагами, і кулі втрачалися марно. А Тібо біг і рахував. Рахував кожен постріл. Це мало значення. Погоня не тривала аж надто довго. За цей час вони пробігли майже весь той лісок, що покривав невеличкий острівець. І Пінки випустив з пістолета, Чимало куль, і ось коли було здійснено черговий постріл, і тібо залишився неушкодженим, а потім ще й зник за поворотом лісової стежки, пролунав крик. Навіть пінки був збентежений. Що ж таки мало статися? Він бігцем промайнув поворот і зупинився. Картина, яку він побачив, Цілком його задовольняла. Виявилося, що Тібо послизнувся на мокрій глині, та чи то розтягнув, чи то забив ногу. Але в будь-якому разі він не міг ані бігти, ані навіть чалапати. Тепер він опинився у повній владі ображеного велетня. Пінки не став нічого чекати, навів зброю, так само тримаючи пістолет обома руками, і натиснув на спусковий гачок. Але замість пострілу пролунав лише тріск. Пінки натиснув ще раз тріск, потім ще і ще. До нього не відразу дійшов очевидний факт. Він спершу подивився на пістолет, неначе був здивований, а потім натиснув на пружинку, і обойма з патронами випала на його долоню. Вона була порожня. Під час гонитви він розстріляв всю обойму з патронами, єдину обойму, і більше в його розпорядженні не було жодного набою. Усвідомивши цей прикрий для нього факт, Пінкі зі злістю відкинув вже непотрібний пістолет. «Нічого!» Прохрипів він. Голос його вже був не такий лютий, він вже таки добряче вимотався у цій гонитві. Я тебе і голими руками порішу. Тобі херляче кінець. Я так не думаю, — відповів йому Тібо, і голос його був на диво бадьорий і навіть веселий. Що «Що ти там верзеш, ботане?» Пінки наближався з глузливою посмішкою. «Я кажу, що не думаю, що це буде кінець. Принаймні, що це буде мій кінець». Промовив хлопець і раптом, легко, ніби і не було в нього жодної травми, підвівся на обидві ноги та став у такій самій позі, як і на пляжі. Бід несподіванки на мить зупинився, а Тібо схопився за Ліану, принаймні Пінкі здалося, що то була Ліана, і з силою потягнув її вниз. В наступну секунду земля розійшлася під ногами велетня Пінкі, і він без жодного вигуку полетів у замасковану яму пастку, яка Відкрилася у нього під ногами. Коли Тібо підійшов до пастки та зазирнув усередину, Пінки ще був живий, але тримався він виключно коштом свого тваринного здоров'я, бо травми, яких він зазнав, налетівши на загострені кілки, були жахливими. Автор цього оповідання жаліє психічне здоров'я своїх читачів і тому не буде описувати всі ці кошмари. Досить того, що з брутальним володарем загублених островів було покінчено. Вертоліт рятівної служби пролітав над невеличкими островами, порослими темними джунглями, коли його екіпаж вгледів серед бурхливих хвиль океану якийсь дивний об'єкт. Другий пілот вказав на нього першому, і той, зманеврувавши вертоліт, став наближатися до поміченого об'єкта. Через хвилину екіпаж зв'язався з базою. Здається, ми знайшли їх. Це великий пліт на якому кілька десятків людей. Вони подають знаки, аби ми їх побачили. Цього не може бути, пролунало у відповідь в навушниках. Занадто далеко від місця катастрофи. Це не вони. Можливо, це і не вони, відказав пілот вертольота. Але зрозуміло одне. Цим людям потрібна допомога. Прийміть «Координати».